Rugăciunea a patra pentru taina și muciniciea inimii, Doamne Iisuele Iisus, plasul Mântuitorului, Te iubim, Te astăvim și Te rugăm, de taina și muciniciea inimii, care e zdrobită de durere roade cu lacrimi, cu tristețea celor ce se află departe de Tine. Te cinstim cu rugăciune în Duh și în adevăr, dă-ne inima zdrobită, smerită și străpunse de păcăința cea adevărată și de lacră maturată ca să poată să vină la tronul Tău de de zicând, inimă curată îl într-o mine, Doamne, și Duh drept înnoiește într-o cei din umplă de mine. Nu mai de-a pe mine de la fața Ta și Duhul Tău, Cel Sfânt, nu-l de la mine, pentru ca Harul Tău asupra noastră să stea, lumina Ta Cu împotriva Duhurilor Rele să ne dea, să ne schimbe în Duh ca Îngerii Tăi, să ne facă pare de foc ca pe tăi. să ne înalțe pururea mintea, inima, cugetul și toată ființa la Tine, să ascultăm în toată vremea și în tot locul dulcele Tău glas, care omoară Tatălile, pe balaurii aceia urâți și spurcați, toate ispitele și oprește orice cădere în păcat. Veni, bucuria mânturii Tale, ca să suferim necazurile și strâmtorile, să ne dă ne nevoim cu postul și cu privegherea, care aduc darul rugăciunii harice. Rugăciunea de la tine este primită și sfințită. Prin ea să ducem în rogul tău, cel plin de slava neamului nostru la vremea potrivită.